مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِأَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِرًا أَمَّا بَعْلُونَ Ma'ashir al-Muslimin Ma'ashir al-Muslimat Jemaah Salat Subuh Yang semuagad rahmatih dan diberkahih Alayhi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Innam ma yampur masjid man aman bila Allah dan akhir. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya orang yang memakmurkan rumah rumah Allah, masjid masjid Allah, mereka lah orang orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan ini selaras dengan hadis Nabi saw. Walaupun hadis ini ada pendapat yang mengatakan wujud, yang maknanya benar. Kata Nabi saw. Iza rai'at al-rajul yata'ad al-masajida, fashhadu bi anna lahul iman. Kata Rasulullah saw. Jika engkau melihat seseorang ya tadul masajid yang sering datang ke masjid datang apa Pak? datang aja duduk Dep depan pintu angkat tangan itu heh ha? tidak datang ke masjid salat di dalamnya beribadah di dalam masjid fasyahadu bi anna lahul iman kata Rasulullah SAW saksikan bahawa orang inilah Yang disebut orang beriman Jadi ini menunjukkan bahawa salah satu bukti Ada keimanan pada diri kita Sejauh mana hubungan kita dengan rumah Allah Taala? Memakmurkan masjid Allah Menghidupkan rumah Allah Berzikir salat di dalam Makanya para ulama mengatakan Imaratul Masjid Tanqasimu ila kismin Memakmurkan masjid ini ada dua Ada yang disebut imarat Hissiyah Memakmurkan membangun masjid secara fisik Dan ada disebut Imaratul Maknawiyah Membangun masjid, memakmurkan masjid Dengan mengisi kegiatan di dalam Banyak orang hari ini Fokus dengan masjid bangunan fizik. Betapa banyak hari ini kita lihat masjid besar. megah, bagus. Tapi lupa yang paling utama dari itu semua. Iaitu Imaratul Maknawiya. Memakmurkan masjid dengan maknawi menghidupkan yang di dalam masjid. Masjid pada zaman Nabi. Gimana bahas? Sudah ada AC? Sudah ada karpet lantainya? Masjid pada zaman Nabi secara fisiknya. Bukan masjid Romawi berbeda dengan gereja-gereja orang-orang Romawi ketika itu. Tetapi di dalamnya, di masjid itulah terlahir orang-orang seperti Abu Bakar. Di masjid itulah terlahir orang-orang seperti Uthman Umar Ali. Karena masjid itu betul-betul dihidupkan, dimakmurkan dengan ilmu dan amal yang saleh kepada Allah Subhanahu SWT. Ma'asyur al-Muslimin, ma'asyur al-Muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita pagi ini adalah sebagaimana judul yang diminta yaitu talbis iblis perangkap iblis sekarang saya mau bertanya kepada bapak semua ada ndak di sini yang merasa ndak punya musuh ada ndak saya ini baik Ustaz, tak mungkin saya punya musuh. Eh? Ada yang tak di sini mengaku dia tak punya musuh? Kalau ada, saya ingin mengingatkan dengan firman Allah Subhanahu Wataala. Allah Subhanahu Wataala mengatakan: Ya ayuhal ladinha amalul kulo fi silmika. ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين كذا الله سبحانه وتعالى ya wahai orang-orang beriman masuklah ke dalam Islam secara kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Setelah itu apa kata Allah? Kenalkan siapa dia syaitan. Innahu lakum adu. Sesungguhnya syaitan itu adalah bagi kalian. Sebagai musuh yang nyata. Ternyata Allah memberitahu kepada kita. bahwa kita itu punya musuh. Musuh kita itu bernama syaitan, di antara syaitan itu bernama iblis. Dan ini yang akan kita sedikit bahas bagaimana iblis atau syaitan ini memberi perangkapnya kepada kita manusia. Sebenarnya pembahasan tentang perangkap iblis ini Alat pembahasan yang panjang. Maka Ibnul Jawzi rahimahullah. Membahas masalah ini. Sampai satu buku. Dan kita hanya membahasnya satu kali duduk. Eh, eh, makanya oleh karena itu. Kita akan membahas beberapa perkara saja. Yang barangkali. Perangkap perangkap syaitan. Yang paling berbahaya yang kita lihat. Ma'asyirun muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Di antara perangkap syaitan kepada kita manusia, yaitu di mana orang terhalami untuk melakukan amalan solih dikarenakan tidak ingin dilihat oleh orang lain, yaitu ada orang meninggalkan amalan salih. Yang biasa dia lakukan. Dikarenakan ada orang. Banyak orang menganggap perbuatan ini. Adalah perbuatan selamat dari Riyah. Tapi tahukah kita bahawa perbuatan ini. Justru itu termasuk. Bagian dari riyah. Sebagaimana Fudail Ibn Ayyad. Rahimahullah mengatakan. Man taro man fa'al al-amal li ajlin nas. Siapa yang mengerjakan sesuatu. Karena manusia. Fahuwa riyah. Maka itu adalah riyah. Ini biasa kita kenal riyah. Melakukan perbuatan karena manusia wa man taraka amal li dan kebalikannya dan siapa yang meninggalkan amalan dikarenakan orang dikarenakan manusia wah dan itu pun juga riya' pernah Pak? pernah dan tahukah kita riyah ini bagaimana Rasulullah seselemba takutnya? Lihatlah di, Rasulullah seselemba menggambarkan kekhawatirannya kepada kita tentang amal ini. Di mana beliau mengatakan, "Akuwafu ma akafu alaiyku al-shirqul As aswar". Yang paling aku takutkan atas kalian al-shirqul As aswar sirik kecil. Rasul ila anhu faqala ar-riyah. Maka Nabi SAW ditanya, Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Yang paling engkau takutkan menimpa umatmu. Faqala ar Maka dia berkata, Syirik kecil itu adalah riyah. Tahu Ahmad. Lihatlah bagaimana Rasulullah paling takut. Dengan perbuatan riyah. Banyak di antara kita yang selamat dari syirik tidak sujud ke kuburan. Banyak di antara kita selamat dari syirik tidak meminta-minta ke pohon dan patung. Tapi beranikah kita mengatakan kita selamat dari riya? Beranikah kita mengacungkan tangan kalau kita tidak pernah berbuat riya? Kala tak ada yang berani. Karena Riyah ini rahasia. Masuknya tak sadar. Oleh karena itulah. Inilah salah satu perangkap yang dibuat oleh syaitan. Oleh iblis laknatullah. Ketika orang meninggalkan amalan. Dan dia menganggap ini dia selamat dari Riyah. Justru inilah termasuk daya. Ma'asyiral muslimin rahiman lillahi wa rahimakumullah. Apa itu riya? Ya? Mungkin ada baiknya kita kenalan dulu dengan si si ini. Ya. Siapa si riya ini? Sebutkan oleh para ulama ay yuzhiru al-'abdu ibadatahu aw yuhassinuha li yaraahu an-nas fa yanabuhu Kata para ulama riya itu adalah ayyul al 'abdu ibadatuhu yaitu seorang hamba menampakkan ibadahnya Ini salah satu bentuk riya menampak-nampakkan ibadat. ibadah Kalau infak di masjid kalau sepuluh juta infaknya tulis namanya ya kan nah? Kalau infaknya sepuluh ribu Perubahan namanya jadi Hamba Allah Kalau infak Misalnya masuk kotak infak Kalau yang dikeluarkan Seratus ribu eh, Tangan kiri tidak ikut nutup Paling dibuka Pelan-pelan Kalau infaknya seribu Tangan kiri pun ikut nutup Ya eh. Kenapa? Kok riak? Inilah fenomena Yang pertama dikatakan riak ketika orang menampak-nampakkan ibadah Di mana ustaz kalau solat berjamaah Tidak bisa kita sembunyi? Bukan meratih semua ibadah yang ditampakkan itu riak Ada ibadah-ibadah yang tidak bisa kita sembunyikan Sholat berjamaah misalnya, tak mungkin pula kita tutup kepala pakai sarung supaya tak tahu orang saya ini, eh, tidak. Atau haji misalnya, tetapi yang dikatakan katakan ketika dia menampakkan ibadah, yang ibadah itu bisa dia untuk sembunyi, sembunyikan. Makanya Nabi saw mengatakan. Hadis di antara tujuh golongan sabatul ziluhum Allah fi zilni yau malazila illa ziluh tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tidak ada naungan di antaranya. Apa kata Rasulullah? Rajulun Alfak bi yamini, la ta'la ta shimaluh. Di antaranya adalah kata Rasulullah seorang bertimbak dengan tangan kanannya. Tidak tahu tangan kirinya. Apa maksudnya Pak? Apa impak tangan kanan sehubungnya tangan kiri? Hah? Tidak. Menggambarkan bagaimana dia berusaha menyembunyikan amalnya. Sehingga seolah-olah tangan kirinya tidak tahu. Ha? Inilah yang disebutkan Rasulullah SAW di antara yang lain di antara tujuh golongan yang mendapat naungan Allah. Kata Rasulullah SAW, Rodulun Zakar Allah Qalil, fafalbataina. Yaitu seseorang berzikir kepada Allah ketika sendiri. Ingat ya, ini, ketika sendiri, ketika itulah falbataina mengalir air matanya banyak orang hari ini ketika di hadapan orang menangisnya tapi ketika sendiri betapa dia lalai dan jauh dari Allah Subhanahu Wataala apalagi yang disebut riyad auyuhasinuha yaitu orang yang mempercantik cantik ibadah Lia Rohanes agar dilihat orang masuk masjid ada yang nampak ni Allah berat takbirnya tu berat khusuk heh tapi kalau sendiri dia. rumah Allah mana heh dipercantik ibadat itu kerana kan ada yang lihat. Ini salah satu bentuk riya. Ketika orang mempercantik ibadah dikarenakan orang lain. Dikarenakan ingin dilihat oleh orang. Lain. Makanya kalau Bapak ditanya Solat itu yang paling afdhal setelah yang wajib itu di mana? Di rumah atau di masjid? He? Ha? Solat yang paling afdal setelah yang wajib setelah salat lima waktu di di rumah. Alhamdulillah selamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalus fi baitihi illa al-maktubah." Sebaik-baik solat seseorang adalah di rumahnya. Kecuali yang wajib. Kenapa Rasulullah s.a.w. meletakkan ini? Memberikan kaidah ini. Di antaranya adalah seorang di rumah lebih jauh dari pandangan orang banyak. Lebih mudah untuk ikhlas. Para saudar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah perangkap iblis, perangkap syaitan yang paling berbahaya. Yang bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam takut atas umatnya atas hal ini. Rasulullah Sallam tidak takut kepada yang lain. Banyak orang mengatakan Rasulullah takut kalau umatnya miskin, enggak. Rasulullah takut kalau umatnya enggak bisa buat pesawat, enggak yang paling ditakuti kata Rasulullah kalau umatnya melakukan ri, riya. Para muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang lain merupakan perangkap setan yang barangkali kita tidak sadar dan melakukannya Di mana ada orang yang sabar terhadap orang lain. Yang barangkali dia tidak bisa sabar terhadap keluarganya sendiri. Banyak orang terperangkap di sini. Ketika ada orang yang menyakiti dia, dia sabar. Tak mau lawan. Ketika ada orang yang berbuat zalim kepada dia, dia tahan. Ketika kesalahan itu datang dari keluarganya, anak istrinya dia orang paling pertama dan paling kuat kemarahannya. Sebenarnya tahukah kita yang diajak oleh Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru menyebutkan kebalikan. Beliau mengatakan khairukum Sebaik baik kalian, apakah orang paling baik kepada orang lain, ataukah orang paling baik kepada keluarganya? Kata Rasulullah, "Khayrukum khayrukum li ahlihii, waala khayrukum li ahl." Sebaik baik kalian kata Rasulullah adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, bukan orang paling baik kepada orang lain. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِ دِالَ Aku kata Rasulullah. Orang yang paling baik kepada keluarga. Banyak orang terperangkat hari ini. Ketika di hadapan orang. Bicaranya enak. Didegarkan. Senyumnya manis. Ketika pulang. Hambar terasa oleh keluarganya. Banyak orang hari ini ketika di hadapan orang banyak seperti orang saleh seperti Musa ketika di rumah enggak bedanya seperti Firaun. Ya, lawan Musa siapa? Ya, Firaun. Eh. Ya. Ini sebenarnya dia terperangkap Salah memahami bahwa orang itu yang paling baik kata Rasulullah bukan orang yang baik kepada orang lain tapi yang paling baik itu kata Rasulullah yang paling baik kepada keluarganya kepada anak, anak istrinya makanya kalau ingin tahu orang baik atau tidak jangan lihat ketika dia bersama kawannya gimana pulang sama kawan Oh, dia kalau belah makan dia paling dulu bayar. Kalau bicara Masya Allah enak. Orangnya ramah, sopan. Tapi tanyakan keluarganya. Lihatlah Rasulullah SAW mencontohkan ini kepada kita. Dan sahabat tahu itu. Sehingga datanglah sahabat kepada istri Rasul. Di antaranya Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, kifakana Rasulullah SAW? Wahai Aisyah, bagaimanakah Rasulullah itu? Siapa yang ditanya? Istrinya. Apa yang dijawab oleh Aisyah? Kana hulukuhul Qur'an. Rasulullah SAW, kata istrinya, akhlaknya Al-Quran. Tidak beda Al-Quran dengan akhlak Rasulullah di rumah. Di hadis yang lain ditanya. Kepala Rasulullah. Bagaimana Rasulullah SAW di rumah. Fi mihnati, fi mihnati Rasulullah di rumah. Juga ikut membantu pekerjaan keluarganya. Keluar pujian ini dari istri istrinya. Kalau kita eh ya, sudah ber, sudah benar enggak dengan istrinya eh ya, nanti tanya isterinya pak ya pulang ibu juga akan menilai suaminya ya di pulang dari sini tanya, dek saya sudah baik belum belum abang begini begini abah ti harus perbaiki. Di hadapan kawan kita mungkin baik, ternyata orang baik itu kata Rasulullah yang baik di mata keluarganya, ibu juga gitu, eh, suaminya kalau ada suaminya sini pulang, ah tu bang, eh, yang baik itu siapa? Yang baik kepada istrinya keluarganya. Ma'ashir al-Muslimin Rahimani wa rahimakumullah Di antara perangkat syaitan yang banyak menimpa orang hari ini adalah iaitu orang yang jatuh atau melakukan ma'asiat dengan dalil ampunan Allah luas Yaitu orang ketika dia melakukan maksiat, dia berdalil di hatinya Allah nanti kan ampunkan. Ini banyak orang terperangkap di kalimat ini di perbuatan ini. Ketika ditanya kenapa kamu melakukan dosa, kenapa kamu silahkan dosa? Kan Allah maha pengampun. Nanti saya buat dosa dan diampunkan oleh Allah, Allah kalau saya bertawbah ma'asyur muslimin ma'asyur muslimat rahimani wa rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala rahmat yang sangat luas bahkan kalau bapak ibu saya tanyalah kita masuk sorga itu karena amalan kita Eh, masuk sorga kenapa? Karena rahmat dari, nah, rahmat dari Allah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La layyadukul jannah ta'hadukum ya manih." Seseorang diantarkan yang tidak lah dimasukkan surga karena amalnya. "Wala anta ya Rasulullah," ditanya oleh sahabat. "Bahkan engkau ya Rasulullah." dham wala ana ia termasuk saya bahwa saya masuk surga bukan karena amalan illa an tadamma dianillaahi birahmatin minhu wa fadhli hanya saja Allah memberikan rahmat dan menganugerahkan anugerah kepada saya Karena itulah saya bisa masuk surga jadi ternyata kita masuk surga bukan karena amal kita apa maksudnya ini? Maksudnya adalah kalau dibandingkan surga dengan amal kita, tak terbeli surga itu pak. Eh, sorga itu murah atau mahal? Mahal. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, Ala Inna silahatullahi alaiyah, Ala Inna silahatullahi jannah ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu mahal dan barang dagangan Allah itu namanya surga sesuatu yang mahal bisa dibeli dengan uang yang yang banyak atau sedikit yang banyak artinya apa kita tidak masukkan surga karena amal kita maksudnya adalah kalau amal kita dijadikan uang Uang kita dengan amal itu Tak mampu memboking, menyewa tempat di surga. Ibarat istilah mau tidur di hotel Grand Jury mana wah? Ah. Tapi uang 50 ribu bisa tidur situ. Di luar. <laughs> ya. Yeah. Kalau tidur di hotel bintang imam. Tapi uang 50 ribu. Begitulah gambaran aman. Surga itu ibarat hotel bintang imam. Uang kita 50 ribu. Kebeli enggak? Bisa lah kita ngambil kamar satu. Dah. Apa yang membuat orang bisa masuk? Kalau ketemu yang punya hotel. Pak, uang saya 50 ribu. Sudah, masuk saja lah. Kasih tempat. Mati rahmat dari yang punya. Begitu surga juga surga Allah. Kita tidak mampu membeli surga Allah dengan amal kita. Nisfujud lima kali sehari saja mau membeli surga. Kita berapa lah pikir kita sehari dengan itu kita beli surga? Tak sebandi. Tapi ternyata. Kita ini masuk syurga karena rahmat Allah. Memang rahmat Allah itu. Tapi jangan jadikan perangkat iblis. Dengan anggapan rahmat Allah. Kita berbuat maksiat kepada Allah. Masyur Muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Di antara. Perkara yang banyak. Orang terjatuh di dalamnya adalah. yaitu orang. Biasa membicarakan orang lain. Dan berbicara tentang aib orang. Dia berdalil. Untuk menjelaskan keadaan orang itu. Ini di antara perangkap iblis. Yang termasuk banyak orang jatuh di dalam. Membicarakan orang lain dengan dalil ingin menjelaskan kebenaran, ingin menjelaskan kondisi orang ini. Betapa banyak kita membicarakan orang, menceritakan keburukan orang dan kita tidak sadar ternyata perbuatan itu adalah ghibah. Dan kita berdalil perbuatan riba itu seolah-olah bukanlah riba kita katakan ingin menjelaskan keadaan orang. Dan seorang muslim yang benar adalah ketika dia mampu menahan lisannya dari saudaranya. Rasulullah SAW mengatakan, Al-Muslimun, Mensaliman muslimun, al -muslimun amid isanihi wa Seorang muslim yang benar kata Rasulullah. Yang selamat. Saudara muslim yang lain. Min lisanihi wa yadih. Dari lisan dan tangannya. Tahan ini. Makanya Rasulullah s.a.w. juga mengatakan. Ma'yat manuli. Ma'bayna liyyehi wa faqidaihi. Atmanullahul jannah. Siapa yang menjamin bagiku untuk menjaga mulut dan kemaluannya aku jamin baginya surga. Ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang barangkali banyak juga orang khilaf di dalamnya adalah yaitu ketika takut. Banyak orang ketika dia takut Justru dia terperangkap. Dengan perangkap iblis. Dengan rasa takut yang ada pada dirinya. ia justru semakin jauh kepada Allah Subhanahu SWT. Maksudnya adalah. Kita ini manusia. Banyak yang punya rasa takut. Ketika sudah bekerja bermati-matian. Nak dapat rezekimu sedikit. Karena takut, akhirnya orang takut apa? Miskin. Ketika dia sudah belajar sungguh-sungguh, muncul rasa takut. Takut apa? Takut gagal. Dan kita semua ketika sudah berumur 30, 40, belum nikah-nikah, takut apa? Takut tidak ada jodohnya. Ini kita banyak rasa takut pada diri kita. Dan banyak orang terperangkap dengan rasa takut ini. Di mana dia semakin dia takut. Justru semakin jauh dari Allah. Bahkan justru kebalikan dalam syariat kita. Seseorang semakin dia takut. Justru harus semakin bertambah imannya. Dan ini sesuai dengan maklumat Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana ketika sekembali dari perang Uhud kaum ke muslimin ketika itu kalah. Terbunuh 70 orang sahabat di antaranya Hamzah bin Abdul Muttallib ab bin Umair dan yang lainnya. Ketika dalam keadaan kalah itu kembali ke kota Madinah datang orang-orang Yahudi kepada para sahabat. Innal nas qad lakum fakhshawhum wa sekalian pengikut Muhammad orang-orang sekarang orang-orang kafir Quraisy sudah mempersiapkan pasukan ingin menyerang kalian fakhshawhum maka takutlah kalian cuman ndak takut ya Pak eh ya. habis kalah dalam keadaan lemah dikasih tahu musuh sedang siap-siap dalam jumlah yang besar ingin menyerang kita sudah kematian sudah di depan mata kehancuran sudah di depan mata tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika para sahabat dan nabi alaihi salatu wasalam mendengar berita itu apa kata Allah menggambarkan فَزَادَهُمْ إِمَانًا Justru rasa takut itu menambahkan kepada mereka iman. Ternyata, rasa takut seharusnya membuat kita semakin bertambah iman. Mindah. Dan, eh, punya anak bayi. Takut. Kalau diganggu-ganggu makhluk-makhluk Makin, sebanyak, makin banyak yang menggantung Di badan bayi Di lehernya ada yang gantung, Di tengahnya ada yang menggantung ya, Kenapa? Takut ada yang ganggu-ganggu Seharusnya orang kalau takut Semakin berdoa, semakin dijaga Anaknya dengan bikin-bikin Bukan semakin Banyak yang menggantung Di lehernya, tamimah-tamimah Inilah orang yang Kalau semakin takut Dia terjebak di dalam perbuatan maksiat. Atau bahkan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah. Saya yukianya bagi seorang muslim. Ketika dia takut. Dia justru semakin bertambah iman. Semakin kuat ibadahnya. Semakin dia takut miskin. Dia kuat ibadahnya kepada Allah dan kerjanya. Semakin dia takut gagal. Dia semakin maksimal dalam bekerja dan belajar sehingga dia makin banyak doa dan melakukan sebab-sebab akan -sebab mendapatkan keberhasilan. Barangkali inilah beberapa perkara yang merupakan perangkap-perangkap syaitan yang cukup berbahaya dan sebagaimana saya katakan tadi, perangkap-perangkap yang saya sampaikan ini belumlah seluruhnya atau bahkan hanya bagian sedikit dari banyaknya perangkap-perangkap syaitan dan Barangkali kalau ada waktu untuk ada pertanyaan satu dua atau pertanyaan kita persilakan. Nah. Bagaimana kita katakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan afdolu salatul mar'i fi baytihi illal maktubah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya kecuali yang wajib ini menunjukkan bahawa salat salat yang wajib yang paling utama adalah di rumah terus bagaimana kalau sebenarnya atau sejauh mana batasan solat di masjid yang lebih baik itu dilihat. Pertama, solat di masjid yang lebih baik adalah ketika solat maghrib, solatnya solat wajib. Yang kedua, jika solat di masjid itu lebih mengikhlaskan kita dibandingkan kita di rumah. Juga itu bisa lebih baik. Dan. Salat di masjid itu juga. Misalnya ada orang. Di rumahnya jauh. Kalau dia salat di rumah dulu. Salat sunnah misalnya. Salat kabliah misalnya. Allah oh, berapa? Selalu saya adhan dia salat sunnah. Habis salat sunnah. Kalau berangkat ke masjid. Setelah sholat sunnah, kalau sholat sunnah di rumah, barangkali dia dapat apa? Sedang masbu. Kalau seperti ini kontennya tentu lebih baik untuk dia. Kemas, kemas masjid, berusaha takbiratul rotul ikhram bersama imam. Maka ini banyak faktor yang menyebabkan kadang-kala di masjid. Di beberapa sholat sunnah, kadang lebih baik. Di ini tergantung kondisi dan keadaan. Namun, secara umum kaedah yang disebut oleh Nabi, sholat sunnah yang paling abdul adalah di rumah. Ini juga mengajarkan kepada kita, hendaklah kita memberikan bagi rumah bagian dari ibadah kita. Jangan semua sholat kita, kita kasih untuk masjid semua. Sekali-kali bagi juga untuk di rumah Agar rumah kita merasakan ada ibadah di dalamnya Sehingga rumah yang dibacakan di dalamnya ibadah Al-Quran maupun solat adalah rumah yang didatangi oleh Oleh malaikat Yaitu malaikat rahmat Oleh ya. karena itu Kita melihat kembali kepada keadaan dan kondisi dan ini berbeda setiap orang. wanita Untuk perempuan yang paling abdol bahkan termasuk solat fardu sekalipun adalah di rumah. Namun jika dia ingin datang ke masjid juga tidak dilarang oleh Rasulullah SAW sebagaimana Rasul mengatakan La tabla'u ima Allahi Masajid Allah dengan Janganlah kalian melarang Perempuan-perempuan Untuk datang ke masjid Ini menunjukkan perempuan boleh datang ke masjid Namun Nabi mengatakan Afdolul Salatul Mar'ati mar Afdolul Salatul Nisa'ati Bayi Tihak Seutama-utama se Salat bagi seorang wanita Di rumahnya Namun juga ada beberapa faktor juga Menyebabkan Di masjid kadang lebih baik Misalnya di masjid Ada kejen ilmi yang barangkali dia tidak dapat di rumah maka mungkin ketika itu solat dia di masjid dan setelah itu dia mendapatkan kerumunan yang lainnya itu berlutut ilmu ini barangkali membuat dia lebih baik tapi secara kaidah utama solatnya perempuan di rumah itu lebih baik wallahu taala ala alamul there is. Nah, contoh yang disebutkan tadi, ya, ketika terbusi di hati kita, misalnya kita membantu, kemudian besoknya, untunglah kita itu sehingga bisa terbangun ini, itu jatuhnya kemana? Ke ujuk bangga dengan teman Ini juga termasuk perbuatan yang dilarang, sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, itu adalah nafs. Allah SWT mengatakan: Laan abita laan abita naiman, wa asbahna dhaman. Ahabu ilaiy min al abita qaiman, wa asbah mujiban. Saya tertidur satu malam dan paginya saya merasa sedih. Tak sholat malam. Lebih saya cintai min al ab kumak min alabi dibandingkan saya salat satu malam puas bahar mukjiban tapi besoknya saya merasa bangga dengan amal tidur satu malam besoknya menyesal itu lebih dicintai daripada salat satu malam tapi besoknya apa bangga Anak dari malam solat kana solat ini juga berbahaya. Ujung. bangga terhadap amal ini juga salah satu bentuk yang mengurangi pahala dari pahala dari amal-amal kita. Maka jika terbersit oleh kita hati ini, segera kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala karena jangan pernah kita bangga dengan amal karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa "Innal rajula" Tidak beramal bermula dengan amal amal syurga, amal amal bumi, hingga ia berada di antara amal amal syurga dan amal amal bumi. Hingga ia berada di antara amal amal syurga dan amal Hingga ia antara amal dan amal amal bumi. Hingga ia berada di antara amal amal syurga dan amal amal bumi. Hingga ia amal amal Sebentar lagi mau mati. Kalau dia mati. Waktu Mas Wala ini surga. Faya amal bi'amal ahli Allah. Menjelang mati. Sudah dekat kematiannya. Dia mengerjakan perbuatan ahli neraka. Faya dukuluhah. Dimasukkan dia ke dalam neraka. Jadi jangan bangga amal kita banyak. Setelah tahu di akhir hayat kita. Justru kita tutup dengan neraka. Wa inna rajulah. Rasulullah SAW lain. dan ada orang fayamalubi amali ahlinar dia melakukan perbuatan penduduk neraka dosa sepanjang hidupnya fayamalubi amali hatta yakuna beina muabina larnari illallah sehingga jaraknya dengan neraka itu tinggal satu juntak sudah dekat dengan mati saya malubi'at bagi ahli jannah. Penjelang akhir hayat mengerjakan perbuatan penduduk surga fa yadkhulunha dan dia masuk surga. Orang pertama amalnya banyak, fitnahnya masuk neraka. Orang kedua amalnya dosa, fitnahnya masuk surga. Kenapa kita Nabi menyampaikan ini agar kita tidak bangga dengan amal kita Berapapun banyak amal kita Jangan pernah merasa amal kita Inilah Yang akan kita bawa mati Ternyata barangkali Akhir hayat kita, kita tutup dengan Amal neraka Dan Rasulullah SAW mengatakan, Innamal a'malu Innamal a'malu Ini ya Bilkhawatim Ini hadis yang lainnya Sesungguhnya amalan itu Dilihat akhirnya Ada orang membunuh seratus orang Sepanjang hidupnya dosa membunuh seratus orang Ingin bertobat Disuruh pindah ke satu negeri Baru mau pindah, baru tengah jalan Belum beramal pak hidupnya penuh dosa belum beramal baru mau pindah saja baru masuk apa? Masuk apa? Masuk surga. Ini menunjukkan amalan kita jangan membuat kita bangga wallahu taala a'lam bissawab barangkali kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat dan dapat kita jaga bahwa kita punya musuh yang bernama Iblis atau Syaitan. Kalau kita sadar kita punya musuh, tentu kita berusaha menjaga jarak. Kita berusaha jaga-jaga agar kita tidak bisa dikalahkan oleh musuh kita. Aku lukau lihadar subhanakallahumma wa bihamdikan syahadu allaha ila anta, sa'afiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi ورحمة الله وبركاته